Assalamualaikum ala rasulillah ala alihi amma ba'du. Baik ya akhwan Ikhwah kita yang mau sambung dars di tarikh di sejarah. Saya bagi kamu buah-buah majlisah. Ada akhwan yang yang minta itu sambung apa? Sejarah-sejarah. Bagi kamu ringkasat sejarah kita Baiklah InsyaAllah kadang-kadang hari Jumaat kita ambil sejarah Kadang-kadang kita sambung darah kita insyaAllah Dan kita belajar sahaja yang yang penting-penting di sejarah kita Yang penting-penting saja, Yang bagus untuk kita untuk fahaman macam mana itu berasal dan sahabat ini Baiklah Baiklah طيب يا اخواني في الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله اما بعد كلو انتم ingat ya akhwani fillah sebelum ini ya akhwani fillah kita belajar macam mana Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu meninggal ha macam mana dia meninggal dan sebelum ini ya akhwani fillah macam mana Al Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu perhenti fitnah itu yang besar antara muslimin Betul betul yang kita sudah cakap macam mana al-hasan ali cakap dia sudah capek banyak orang yang apa yang mati banyak orang yang mati faida faida ya akhwani fillah wa ali radhiyallahu ta'ala anhu lahu min al-ma'arik kathir setelah wafat rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyhurha tiga setelah Rasulullah SAW meninggal setelah Rasulullah meninggal Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala ada perang-perang perang yang paling masyhur ada banyak perang banyak perang tapi yang paling masyhur tiga perang tiga perang ngafum ya akwan perang yang pertama perang al-Jamal perang al-Jamal antara dia dan siapa An Aisyah, bin Zubair, Thalhah umara al-jaysh, jish Zubair, Thalhah Asha kau nak melayan di dia datang tapi dia tak mau perang tak mau perang dia jumpa sudah askar sini askar sini dia tak mau perang tapi Subhanallah Menjadi apa perang? Al-Imran bitalim dan sahabatnya Samania, War Zubayr, War Talha sahabat Samania dia tak perang setelah dia tengok Muslim sudah apa sudah perang dia apa meninggalkan An lari pergi. So, Niat dia tak mau perang, mau ambil orang yang ponoh Uthman sama paksan. Sebab Ali r.a. agan sudah tak terima, tak terima cari siapa yang ponoh Uthman siapa. Jangan masuk urusan itu sampai kita habis apa khilafah, urusan khilafah pertama itu yang prioritas. Dia tahu Ali tak terima, si so, dia ma mau datang and mau ambil itu sama apa Pak Hassan, tapi menjadi apa perang. Dalam perang itu, az meninggal dan siapa? Talha. Dua-dua. Dua-dua meninggal. Alhamdulillah Aisyah radhiyallahu ta'ala Anah menjadi apa? Selamat. Nama ma'arakat perang itu, insyaAllah masa depan kita belajar ya, apa dalam perang itu? Tapi antum fahamah din kasar. Perang itu, yaqumanfilah, namanya al-jamal, sebab al-jamal maksudnya apa? Apa jamal? Unta. Kenapa namanya Unta? Sebab Aisyah radhiyallahu ta'ala anhaa Nai Unta. An um, How the jenia, kaimah the jenia? Kaima, atas apa? Unta. Waktu parang ada banyak orang yang jele yang yang apa? Panah. Pangan. Panah. Panah. Yang panah siapa? Uh, Kaima Aisyah radhiyallahu taala. Maksudnya dia mau penuh siapa? Aisyah ha, umun umini. Sebab itu parang apa? mulai itu semua tergaju an orang tak tahu itu siapa yang mulai ada orang dari azgar ali dari mana-mana dia apa dia target siapa Untuk siapa aisyah radhiyallahu taala menjadi apa fitnah besar an waktu perang se namanya barakatul zaman sebab nama apa zaman siapa aisyah radhiyallahu Mayor Mayurratas perang itu Untuk penjagaan Aisyah dan apa? Unta ni Radiyallahu ta'ala ya Yahwan Lepas itu Setahun depan Ada ma'arakat apa? Apa? Sufim Di tempat Sufim Sufim itu perang yang rasmi Antara siapa? Ali dan siapa? Ma'awil Jelas Kenapa Ma'awil tak keluar sama Zubar dan Talha? Jawaban, mu'awiyah belum siap. Ma'awiab mau keluar waktu sudah jelas. Perangkat sifin tak ada orang yang rugi orang yang apa? Sukses tak ada. Penuh sahaja langsung terus. Sampai perang itu habis, perang itu habis sebab manusia sudah habis. An manusia capin. Lepas perang itu ada kisahul hakamin. Hakamin siapa? Abul Aziz siapa? Sudah An-Nabu Musa Lashari Setelah itu Sudah khalas Setelah Mereka Sifin Al-Sham Al-Sham al Dimash Dan Palestin, Dan Sama itu, antara tara Sama siapa? Maawiyah Wa Al-Iraq Wa Bilaadul Hijaj Mekke Wa Al-Madina Wa Kathirun Min Najd Wa yaman itu antara siapa? Bawa siapa? Bawa Ali R. Maksudnya sekarang siapa yang ada baniya dari Muslim Tanah? Ali atau Muawiyah? Ali. Tapi hari per hari, hari per hari, semua Tanah itu mau ikut siapa? Ikut siapa? Muawiyah radiyallahu alaihi wa Haji. Sampai tempat yang Masih ikut Ali, Makkah, Madinah, dan Iraq. Lepas itu menjadi apa? Al-Iraq sahaja. Al-Iraq sahaja. Lepas tu menjadi apa? Setengah Iraq. Lepas tu menjadi siapa? Keluarga Ali bin Abi Talib, Rasulullah ta Fitnah, fitnah besar. Ali Cha'ib. Kisah itu yang mana fitnah banyak yang penting ya, mana fitnah kisah itu macam kita cakap hasil ini. masalah itu menjadi apa? Al hasan sudah kenal dahulu. Itu Al hasan bin Ali, Rasulullah Sallallahu Alaihi Anak yang besar siapa? Ali. Ada ya akhwani fila satu mafhum Satu mafhum antara Arab itu sebelum Islam Masih ada Islam datang sahabat praktik juga Mifhum itu Kalau bapa meninggal Bapa meninggal Wasiya bergantung anak-anak Untuk ikut anak yang apa Yang apa? Yang besar yang pertama Itu wasiya masyur Jaya amin ayat Qais bin Asim Radiyallahu wa ta ta'ala anu minqari masyur saya sudah bagi kamu kisah bin Al-Aasim, orang yang memang gajar Al-Ahnaf di Muqais. Antum minjadi kريم. Antum dengar? Dengar tak dengar? Ah? Qais bin Al-Aasim. Qais bin Al-Aasim min karii tu yang yang yang mingal dari waktu mua, warahmatullahi taala. Qais bin Al-Aasim itu orang syarif dari Arab, sahabat raudya Allah taala. Diatanya saya tukari Al-Ahnaf di Muqais. Al-Ahnaf di Muqais itu imam dari iman muktabiin, muhazza Imam besar dan syarif antara Arab. Umar Amr Khattab jawab itu orang sayyid sayyid Al-Ahlam bin Nuqayis radhiyallahu ta'ala anhu rahimallahu dia tanya dia "Anta belajar jar karam mulia akhlaq idu dari siapa siapa yang mengajarkan kamu untuk menjadi macam itu" Kan orang halim atau halim yani maaf suka apa maaf manusia Sheri sheri Faqala Ahlam bin Nuqayis "Al-Ahlam bin Nuqayis ayitu antu macam man tamadhhab ibn Katsir dia kepala orang Tahbiin apa dari kepala orang tadi dia juga bersiar belajar belajar hikma dan hilm dan karam dari Qais bin Aasim itu yang nampak. Nama dia apa? Qais bin Aasim. Qais bin Aasim itu ada banyak kisah yang ajaib. Aman bila waktu anda baca sejarah orang macam itu anda fikir Subhanallah ada orang macam itu yang hidup di dunia. Dari pesannya akhwanillah Qais bin Asim rahimahullah taala al-Habqayf barqata satukali kitab bergi Untuk Qais bin Asim untuk hukuman ada masalah antara kaum kita Kita bergi untuk jumpa Qais bin Asim untuk buat hukuman untuk kita macam antum bergi untuk jumpa ulama dan fuqaha untuk apa untuk tanya agama sama Sharif. Kata, fajina ila kais min aasim, wahai, wahai, muhtamin bhabwa, ala kisah. Kita dengar kais min aasim duduk luar Romania. Ada kau, atau dia semasa duduk, semasa tu halqa, dia duduk, atas apa, tanah, anbuat apa, babwa, dia babwa. Antem faham babwa? Babwa, ya tuan, insyaallah, mana? Tahu tak babwa? Babwa macam Sunniyah macam insya itu insya ini atas-bat ah, itu tengok ini habwa biasa Arab duduk macam itu kalau dia relax tau relax apa relax? santai santai ya kalau dia santai yani, sempai-sempai qala jikna huam muhtamin bihabwa ma'a qawmi lahu waktu kita jaga zamania uti ilaihi birajul مقتول ورجل مربوط. سعد إتو دي بوا أن تقيس من عاصم ساتو اللقي يان ماتي. دهم دارانيه. هنساتو أوره اللقي يان أباه يان إكاد. دللم إكاد. نفهم ياهوين؟ فقالوا له هذا ولدك وهذا ابن أخيك. قتل ابن أخيك. Ibnuk. itu anak kamu itu apa anak saudara kamu maksudnya dua-dua itu apa sepupu yang mati yang masih hidup dua-dua apa sepupu anak saudara dia penuh siapa anak ini talaq ta wallahi ma hal habwatha wallahi dia tak buka apa tak buka apa habwani ya tak buka Fakala liwaladillahu dia cakap untuk anak anak ada satu anak lagi dalam halaqah satu anak lagi dia cakap sama anak dia yang besar wahai anak saya bagi yang buka ikat itu sama sepupu kamu bagi buka an bagi an ambil seratus seratus unta bawa dia untuk ibu orang yang mati maksudnya siapa anak ni. Ibu dia, kesian ibu dia. Lepas tu dia cakap sama anak saudara dia. "Anta buat apa? Anta bukan penuh sepupu anta penuh diri sendiri. Anta menjadi kurang. Anta potong rahim. Anta ikut syaitan. Anta jumpa غضب الله taala kalau Allah tak bagi maghfirah kamu. Anta buat apa?" Sekarang kalau saya penuh kamu Maksudnya saya penuh apa? Penuh siapa? Anak juga Anak saya baru meninggal Dan penuh anak lagi Soal sekarang berapa? Apa? Berdua pernah. Pernah. pernah Tapi saya tak potong rahim Macam anda Buat bagi, Bebas Dia tak apa? Tak buka Allah Al-Hanaz al, al berkata Saya belajar ders yang sangat besar darimu ورحم الله تعالى. من وصايا قيس بن عاصم مشهورة وصيايا طال مشهور أنتم قيس بن عاصم أنتم أئن ينسبل من النار. قال. قال قيس بن عاصم رحمه الله تعالى يا بنيا إذا متوا فسود أكبركم فإنكم إن فعلتم فقد خلفتم أبيكم. وهاي أئن سيا كلا سيا من قال ikut siapa ikut siapa ikut anak yang apa yang besar kalau antum buat macam itu macam kalau saya masih apa hidup tengok-tengok cerdas kalau anak yang besar sudah belajar hikmah dari bapa dan bapa meninggal akhlak bapa sekarang sama siapa sama anak itu yang besar rahim dia semua akhub dia masih apa ada bawa siapa anak yang apa yang besar macam kalau bapa masih apa hidup kalau dia tak buat setiap orang dari dia apa pisah-pisah betul dapat tu? nah wahakada kanal amru ma'a Ali bin Abi Talib r.a sama orang tahu as-sudud ba'da Ali al-Hasan siapa yang mahu menjadi kepala setelah Ali siapa? Al-Hasan Setelah bapa dia meninggal Sudah Al-Hasan ambil semua su Kenapa? Sebab waktu Ali Masih itu Konsultasi Bendapat Al-Rai Al-Masyura Pertama untuk siapa? Al-Hasan Macam itu Anda mengajar anak Macam mana Anda mengajar anak kamu Untuk menjadi macam kamu? Entah apa Jangan tolak dia terus menerus Bukan Bawa dia Anak saya tengok kita buat macam mana Itu akhlak yang betul Sampai dia sudah besar Menjadi orang yang Antak konsultasi yang api pendapat dia Seperti itu Semua akhlak kamu Dan fikir kamu sudah dalam apa Dalam dia juga Al Fummi Allah Ajib sampai anak yang besar Ibu-ibu maksudnya istri-istri, bapa ikut siapa? Ikut siapa? Anak yang besar itu. Rahman. Ini hikmah. Hikmah tak hikmah? Hikmah ya. Wahai khalik. Wahai khalik. Wahai khalik. Wahai khalik. ta'ala khalik. Wahai khalik. Wahai khalik. Wahai khalik. Wahai khalik. Wahai khalik. Wahai khalik. Wahai khalik. Wahai khalik. Wahai khalik. Mati dia bagi dia Wahai Ikut siapa khalik. يكت أنا سيئة كما أنتم يكت سيئة سبلوما الزبير من العوام من إجال وصية وقت زبننا عبد الله بن الزبير يكت أنا سيطة عليكم بأخيكم من عبد الله عبد الله بن الزبير لنسي أطة ساما ماكي. تلتأم الأخوة ولا يتقاطعون ولا يتدابرون فكان الأمر الحسن Al-Hasab bin Ali radiyallahu ta'ala dia tahu. Sekarang, itu bukan ikut bapa, ikut mama, ikut apa. Bukan. Itu ridha siapa? Rida Allah Ta'ala. Setelah Abu Bakar bagi dia nasihat, dan sudah capit, dan sudah rasa, berapa orang yang sudah apa, nikmati. Dan, banyak orang yang sebelum ini ikut Ali, antolong Ali, sekarang dia apa? Sudah berupahan, Yang bayi sudah mati. Yang rosak masih apa? Masih masih hidup. Tapi orang subhanallah yang ikut muawiyah, dia apa? Macam satu lagi, Satu hati. Muawiyah kita insyaAllah, malam ini insyaAllah berikan mucijarah muawiyah. Muawiyah ya akhwani fillah subhanallah. Jual hati manusia yang yang duduk semanya semua. Muawiyah itu ajaib aman nikmat Muawiyah 40 tahun Amir 40 tahun 40 tahun Amir قال الذهبي رحمه الله تعالى ولا يوجد رجل من اصحابه هجه تادا satu orang yang dari ian ikut Maawiyah satu hari merupuhan menjadi apa musuh tak ada berapa tahun 40 sekitap 39 limbih maksudnya berapa nampak berapa tu Muawiyah radhiyallahu taala anhu min amir saat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sekarang tengok Abu Sufyan ada Bani Ana ha kita cakap kitab 2 12 13 anak laki. bukan anak anak perempuan masyaallah Ummu Habibah wa Izam tabi Sufyan dan lain-lain itu yang lelaki um subhanallah mayurtasnia dari apa dari apa? Satu ibu. Hind bin Tabi'i. semua dari Hind, Amin Nabi. Kepala niya, kepala niya, kepala ana Abu Sufyan, uran namanya Yazid ibn Abi Sufyan. Wa huwa ahsanuhum wa khayurum, huwa khayurum min akhwanihi wa min abih. Yazid Nabi Sufyan Orang yang tinggi di agama Kita dari saudaranya Macam maaf dan lain-lain Atau dari siapa Bapa juga Yazid Nabi Sufyan Yazid Nabi Sufyan Pada alim tinggi di agama Waho min umarai Harb al-ridda Abu Bakar al-Sadiq Hantadiya intu min jadi amir Dalam perang apa Al-ridda Rahimah Allah Radhi Allah ta'ala Kanan minan umarai Mafhum Qatil ahli ridda Wa qatil fi الشam al sampai Tawil Amwas Tahu Tawil Amwas itu Tawil ta ha Tawil Amwas itu yang yang uh, yang Muadul Jabal lepas tu sebelum ini Abu Ubaidah bin Jarrah lepas tu Muadul Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dan siapa dan Yazid bin Abi Sufyan semua sahabat itu meninggal sama Tawil Amwas Tawil Amwas itu sekitar 8 tahun 8 tahun bukan 1 tahun 8 tahun tak ada 1 tahun yang Umar cakap berhenti haji ada. atau Umar umrah ada itu taun yang paling keras tak <Sessant> ada sama wabak al-jarif sekitar lima belas tahun tak ada satu tahun yang dia apa berhenti tak ada sebab wabak berhenti haji al-umrah tak ada aman Nabi Allah fitnah yang kita ada sekarang Allah fitnah besar sebelum ini ada taun ada wabak ada apa-apa dia apa tak pernah berhenti haji umrah tawakkal kepada Allah la يجوز حرام ومن أظلم من من منع مساجد الله أيذكر فيها اسمه وساعفي خرابها لا يجوز بها تأبى سابر هنتي حج أن عمر أن برغي أن تبيت الله تعالى الحرام سبأ طاعون أتوطه وبات وباتنا هذه مصيبة فتنا والله فتنة لله الأمر من قبل أميره طيب يا فانفلا كتب بال أن تمسأليني يا طيب فَمَأْتَ يَزِيدُ نَبِي سُفِيَانَ Umar ibn Khattab saat itu 3 tahun ke 4 tahun baru Amir Sebelum Yazid Nabi Sufian meninggal Yazid Nabi Sufian minta Umar untuk tolong mau askar lagi فَأَرْسَلَ Umar askar antum tolong Yazid Nabi Sufyan Yazid Nabi Sayy Amirul Juyush fi Sham waqtu itu atas siapa atas Abu Ubaidah atas semua Yazid Nabi Sufyan Amirul Juyush fi Sham syam ya akhwani fillah antum tahu asy-Syam bila'du biladush-Syam biladush-Syam Waktu Rasulullah masih hidup biladush-Syam tanah Arab Yang kongkat tahu kongkat ha Kolonia atau konghuru, ha? apa konghuru? Jajah. Jajahan. Jajahan. Jajahan. Biladu Syam semua bukan bukan biladu Syam saja. Dia sudah masuk ke biladu Najd. Biladu Syam tanah Arab yang jejah sama apa? Romawi. Romawi. Sampai ada banyak orang jahal di sejarah dia cakap biladu Syam biladu Rom. Itu bukan biladur Rum, bilad apa? Bilad orang Arab Bahasa dia apa? Bahasa dia apa? Bahasa Arab Tapi sebab orang Romawi di tanah itu atas 200 tahun Alasina adatnya dan hidupnya menjadi macam siapa? Romawi. Tapi bahasanya masih apa? Arab Agama dia apa? Agama dia apa? Kristine Sudah ikut orang siapa? Romawi. banyak dari ni dan itu sudah masuk ke Tanah Bila Dunajin. Qabila ta'abun ta'abun ta'abun banu malik saham. orang ikut agama dia, Kristian. Anda memahami ya, Allah tak? So, jelas, tempat itu, tempat yang pertama yang mau menjadi tempat apa? Jihad. Fakanat Bila Syam a'vam thawurul Islam. Itu sebelum Bila Iraq Sebelum masuk Al-Qadisiyah. Ingat Al-Qadisiyah? Sebelum. تابلو. بلاد الشام الشمعيت من جادي تنفجها ثغرا لإسلام بطسان أنتارا مسلمتنا دان أبا كفرتنا فما أرسل لها عمر إلا من يعلم أنه من أحذق من يملك الأمر عمر رضي الله تعالى همتا يزيد نبي سفيان سابد النبي عمر رب الخطاب رضي أبو بكر بن صديق وعمر دي همتا يزيد نبي سفيان سابد يتاهو يزيد نبي سفيان أبا أدأ أبا أبا أبا ممبور أنت دان Jelas tak jelas Lepas itu Yazid bin Nabi Sufyan tanya Umar untuk tolong Umar hantar siapa? Hantar siapa? Muawiyah Ada banyak orang Tapi Umar pilihan siapa? Muawiyah Sebelum Umar tahu Kuala orang ini macam mana? Fa arsala lahu Muawiyah Setelah Yazid bin Nabi Sufyan Meninggal Amir Sekarang Amirul amir, Juh Siapa? Yazid Meninggal عمر رضي الله تعالى عنه أنت سلام أنت أبو سفيان يزيد رحم الله تعالى عظم الله أجرك أنا كمباروة من قال سنة يزن بسفيان فقال الحمد لله ل Paso أبو سفيان تانية عمر خطاب سياحا ين أمير استلأ سياحا استلأ يزيد سأبديته وأنا أديا سما منا كيف سما أذا حربت كتئكاب faqala amarna muawiyah ad amarna siapa muawiyah sudah kita perintah muawiyah untuk menjadi apa amir faqala abu sufyan alhamdulillah wasaltana ya amir almu'minin ya jaba alhamdulillah amir almu'minin cukup tak ada sidth lagi kalau muawiyah ambil tempat apa saudara dia abang dia yazid Nabi sufyan mafhum fakanat riyasat banu umayyah Baedah Ibu Sufyan Liman? Ibu Muawiyah Kepala Kepala Banu Umayyah Ibu Sufyan Ibu Sufyan Sakhar Ibn Harb Ibn Umayyah Sakhar Ibn Harb Ibn Umayyah Banu Umayyah itu Kepala Niyah Setelah Abu Sufyan menjadi siapa Muawiyah Wa Uthman Ibn Afan Sudam Meninggal Uthman Ibn Afan Umawi juga. Ibn Umayyah. Dia semua anak siapa? Umayyah. Banu Umayyah. Ad-Dawla uma Itu Banu Umayyah. Setelah Uthman meninggal, siapa yang paling kepala, yang paling besar dari Ibn Umayyah siapa? Muawiyah. Itu sebab Muawiyah pergi amparan untuk darah siapa? Uthman. Sebab dia Wali Yudham. سموا أنا عثمان بن عفان أبا نعثمان اللهم لاين سموا برجي أنتم معاوية أن بقي دي توكيل أنت أنت كبرت كتاب برجي أن شاري حق عثمان بن عفان سبلوم معاوية يم بسار عثمان سطلع عثمان من ينجل سيابه معاوية لهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى أنهم في معاوية من أبي سفيان قال يقول الله تعالى ومن قتى لمظلوم فمن فقد جعلنا لوليه سلطانا ومعاوية سلطان الدم حقني شاري شاري دي توسديع chari chari مسالايت يا اخواني في الله من جادي أمير بلاد دمشق لاين لاين وقت وقت عمر المخطط سكتار سكتار 8 تحمل 7 سنوات 7 سنوات لا غير 7 سنوات عمر المخطاب منينال تادا امير Yan waktu Muawiyah sambung untuk tujuh tahun kecuali siapa? Kecuali siapa? Muawiyah. Waktu Umar hidup, waktu Umar masih hidup, biasa dua tahun tiga tahun Amir itu sudah apa? Merokohan. Umur setiap satu tahun bawa dia panggil dia untuk datang ke mana? Ke Madinah. Lepas tu kira kira kira kira kira ada apa apa apa cukup anta orang lain itu itu dari siasat siapa? Mai, siasat Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ain kalau ada amir, Umar hantar satu amir untuk menjadi kepala tempat ini. Lepas tu ada complain atau apa complain? Ada protes. Ada protes walaupun dari satu orang. Umar apa? Ambilan merupakan. Macam buat sama siapa? Sama sahabat Nabi Waqas radhiyallahu wa taala illa Muawiyah sebab kadang-kadang Muawiyah datang untuk kira semua apa siap antak ada satu apa Salah satu orangnya apa yang proses tahu tak yang proses dia yang jaga ada masalah tak tak ada Amir yang sambung tujuh tahun waktu Umar bin masih hidup kecuali siapa Muawiyah Lepas tu ma'awu yang meninggal Uthman menjadi amir Dari sifat Uthman yang pertama tak mau merupuhan apa-apa Yang Umar buat Itu antum ambil qa'idah Pertama Namtahu yang pertama dari dari dari khilafah Uthman Apa-apa yang itu setelah Umar Makhattab Uthman tak suka apa Merupuhan Dari ahwal itu yang merupuhan Dia tak merupuhan siapa Ma'awu ya bin Nabi Sublihan banyak Umar Dia Uthman tak terima merupohan Sebab Umar Yang apa? Yang perintah dia Setelah enam tahun Hal menjadi apa? Sedikit apa? Beda-beda Uthman ibn Affan Bagi dia Bila Dusham Tambah untuk dia apa? Bila Dusham Bukan di Dimashq sahaja semua bela dusyam maksudnya ikut Palestin, ikut Jordan tahu Jordan itu Jordan, ikut Libnan tahu Lebanon, Lebanon, Lebanon. Sama tempat itu menjadi bawa siapa? Maha. Illa al-Basrah wal-Kufah wal-Najd wal-Makkah al-Madina wal-Misr itu bukan bawa siapa? Nafumu ya kawan? Khilafat, khilafat Uthman berapa tahun? Berapa tahun? Dua belas, dua belas belas tujuh berapa? Tujuh lebih berapa? Sembilan belas, sembilan belas lebih. Uthman meninggal, an muawiyah, masih apa? Amir di beladuh Syam. Tapi macam mana menjadi imarah saat itu? Beda, tempat itu semua bawah siapa? Bawah muawiyah bagus-bagus dan Muawiyah Karim Muawiyah Karim sangat apa mulia mana-mana ada fakir ada miskin ada apa-apa Muawiyah radhiyallahu taala bagi yang dia mau siapa yang jumpa dia di rumah dia di tempat dia tempat hukuman bagi fakir miskin bagi tak tak perintah manusia wanufus bilad asyam ar-syam an-syam hati dia apa lambat bagi sedikit dia Cepat apa? Ikut an nilai. Terima. Fama laka kuluban nas. Hati-hati manusia semua menjadi sama siapa? Ma'am. Waktu Uthman meninggal. Khalifat Amirul Mu'minin. Khalifat Amirul Mu'minin. Sudah apa? Meninggal. Ahlu Syam semua. Jagab sama Mu'awiyah. Ruus kepala-kepala kepala orang, orang, orang Syam. Orang-orang Syam cakap sama ma'awiyah-ma'awiyah antar perintah kita kalau antar cakap sahaja kita pergi makanan dia makan kita bagi makan walau antara kita laut kita apa pernah sampai sampai dia antar perintah dia cakap sabar tunggu tunggu sabar tunggu. ada Zubair ada Talha ada Aisyah ada Bania tunggu ma'awiyah tahu ada Ahwal hajib radiyallahu ta'ala Takwa, kawan-kawan Allah. Sekarang, Uthman meninggal. Ali menjadi khalifah. Muawiyah tak terima bagi bayar sampai siapa? Sampai siapa? Punus siapa? Orangian Punus siapa? Uthman bin Affan siapa? Jelas-jelas. Khilafah Ali berapa? Berapa tahun? Berapa tahun? Berapa? 6 tahun? 6 tahun maksudnya di imarat beladah syam berapa tahun sekarang 9 11 dengan apa 6 tahun berapa 2 5 2 5 amir untuk beladah syam imarat dia menjadi apa lebih apa lebih luas lebih luas Ali meninggal al Hassan menjadi Khalifah al Hassan sudah Muslim bagi dia bayi'ah نفهم يا أخواني في الله. الحسن ماشم كده تجرب يا أخوان هاريتو. بغي بيان تسيابه. معاوية. فدخل معاوية بلاد العراق. معاوية تجرب سما الحسن سيامو مسوك بلاد العراق. العراق إيوه تم قتسيابه سو بلمني علي بن أبي طالب. تبي. كارن معاوية مو مسوك بلاده العراق صلب خلاص. الان dia bagi dia salam al-amara assalamu alayka ya amir al-mu'minin. Anta siapa? Anta Muawiyah. Al-Iraq itu bawa ikut semua muslim tanah min jadi bawah siapa? Muawiyah. Fa qala Muawiyah al-Hasan. A'lim al-nas anta bagi muslimin tahu. Amir al-mu'minin Fakahlah ayah Mu'awiya kalau mau datang tunggu sampai saya apa keluar. Al-Hasan jekau sama sama keluar bersaudaranya. Masalah itu selesai habis. An apa perlu untuk kita duduk di mana di mana di bilad apa Al-Kufah. Bapa kita datang sini Sebab orang tolong dia Untuk ambil apa? Al-Khilaafah Tapi sekarang tak ada apa? Manfaat Jum' Indah Faqabla maa yaiti Mu'awiyah Al-Hasan kharaja bi-ahlihi kullihim Ila mada? Raja ila mada? Ila Medina Keluar sama semua keluarga dia Pindah balik ke Rumania di Medina Buatan itu, buatan itu, banyak orang di sejarah dia cakap, Al hasan sini buat ini, antukembali ke Madinah, antukacak, Ijtihad Ali r.a. antukpindah ke negara Iraq, Quran apa? Quran apa? Quran Saya. Tak boleh keluar. Faraj Al Hassan r.a. dikeluarkan, masuk ke Madinah, masuk ke Madinah, masuk ke Madinah, masuk ke Madinah, masuk ke ke Madinah, masuk ke Madinah, masuk ke Madinah, masuk ke Madinah, ke Madinah, masuk ke Madinah, masuk ke Madinah, masuk ke Madinah, masuk ke Khattab al-Naz Dia bagi khutlah Untum anunsiya Di bilad Al-Iraq Di bilad Al-Kufah di al Macam dia buat khutlah Di bilad Al-Syam Bisa Semua jagap apa Bisa Ikut Semua jagap apa Ikut Untum fikir Kalau Ali bagi bilad Al-Syam Dan bagi khutlah Dia mau terima Dia mau terima Mau dengar Tak ah, ada nah. Ibtilat nah. Qala Iyamul Zahabi Rahimahullah Ta'ala Banya orang Dari bilad Al-Syam Gholu dalam mu'awiyah Gholu macam ada orang yang ikut Ali sebelum itu dia gulu sama siapa? Ali. Sama. Ada orang yang gulu sama Muawiyah, sama macam orang ada orang yang gulu sama siapa? Sama. Antum faham ya mana? Firla. Fala. Maha. Nada. Nasi. Di. Kofa. Nada. Nasi. Di. Kofa. Nada. Nasi. Di. Kofa. Nada. Nasi. Di. Kofa. An Beraturan menjadi bawah Muawiyah tanah itu nama tanah apa? Tanah tahun itu tahun apa? Al Jamar tahun Al Jamar. F T f r r g Muawiyah ni pertalian Rom, ni pertalian Furs, ni apa? Tak si bo? Apa tak si من جادي كف يعني غير مشغول آه ماذا free free بيباس من جادي بيباس أنتم برع آه من جادي بيباس أنتم برع سما سما أورانيتو ساعة الخلافة أتو أن ترى معاوية سما خلاص كرر برع سما سما أورانيان مسأجامة دلهم دلوا دلهم ما شمل خوارج luar macam orang Romawi dan Umar orang, orang Faris. Fa kana an yuqatilun al-aduw ala yad wahidah. Sudah atas 6 tahun tak rasa macam itu. Waktu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu -ra ta'ala anhu masih hidup sebab sibuk sama perang yang diislam tanah, jihad semua apa berhenti, semua Yang jihad yang ada sama orang Khawarij sahaja. Di masyarakat Nahrawan sahaja yang lain itu semua berhenti sebab sebo sama apa? Nah. Banyak orang Romawi yang rasa masuk ke tanah apa bila di syam itu, bila di syam tanah yang, yang panas, batas sama orang Romawi sebab Muslimun sebo sama hal itu, hal khilafah di dalam. Nafumu ya Tuhan. فاستمر الخلافة مع معاوية معاوية صمبو دي خلافة سما أحوالين عجاي أحوالين عجاي أحوالي تتهري دي تانية معاوية يا عمو معاوية أنت بوت أبا ما كمانه فقال أنا أحكم الناس بشعره سيا حكما سما ما أنوس إني سما ساتو أبا رامبو منا منا دي كراس سيا أبا لواص منا منا دي لواص سيا أبا كراس itu tak tabutong tak betul haji sambung dari 41 betul tak betul ha 41 lepas tu muawiyah alim antaabi radhiyallahu ta'ala meninggal tempuh 40 ha macam itulah kana 30 tahun ala min haji nubuwwah khilaf ala min 30 30 tahun betul tak betul maksudnya ali bin abdal radhiyallahu meninggal sudah tahun 40 maksud 41 dari 41 Sampai enam puluh Itu khilafat siapa? Muawiyah radhiyallahu taala. Sudah dua sembilan belas sebelum dua puluh sekarang semua menjadi berapa? Tiga sembilan lebih. Maksudnya berapa? Empat tahun dalam imarah. Mulk, Malik. Hatta kata Al Ibn Abbas radhiyallahu taala. makna kalam Ibn Abbas. مع سنية كلا ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا أحزم ولا أرحم من ملك معاوية تدورا ين يمبال ملك ينطال رحيم أن ينطال كرس ما كم سيابة معاوية عجيب كان يحاسب العمال حساب عمر ويرحمهم رحمة سيابة عثمان Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu buat hisab sama Amman sama Umara macam siapa? Umar. Sebab Muawiyah terima sistem dawawin, tahu dawawin? Diwanul Jund. Umar bin Khattab buat Diwanul Jund. Betul tak betul? Diwanul Jund maksudnya daftar untuk siapa? Askar. Askar, fulan fulan gaji dia berapa? Gaji dia berapa? Kerja dia apa? Dari mana? Fulan fulan. Ini ini ini sistem entu askar yang buat itu siapa Umar Maawiyah radhiyallahu taala anhu tambah tiga tujuh diwan lagi tujuh pertama yang buat polis tahu syurath polis diwan polis ada dua dua askar askar entu luar jihad dan askar dalam apa negeri siapa yang buat itu pertama Ma'awiyah radhiyallahu Kana faalaha Umar? Umar ada. Umar yang buat polis ini, polis ini. Tapi yang buat diwan untuk dia siapa? Muawiyah. Buat diwanur rasail. Ajib. Diwanur rasail, maksudnya satu tempat itu rasail Muawiyah. Risalah. Apa risalah? Surat. Surat. Kirim surat untuk Umar. Satu sistem khusus untuk... Untuk ambil rasail dari Umarah untuk Muawiyah Atau kirim surat dari Muawiyah untuk apa? Satu hari mungkin atas sepuluh risalah dari Muawiyah untuk Umarah Satu hari Dan kirim mungkin dua puluh tiga puluh risalah Bergi keluar setiap hari Maksudnya Muawiyah Muawiyah orang yang pertama yang tahu Sekitar setiap hari ada di Muslim Tanah Sebab rasail datang setiap apa? Hari walau itu untuk sebelum 1 bulan lalu tapi ada macam itu sistem ajib akhir siyasa kana siyasa rajul siyasa nah kana rajul sa'is wa hakda ayuhani fillah ma adin ada din ada agama sahabat ya ashab ada din kalau Muawiyah radhiyallahu ta'ala ente satu satu amir yang buat salahan kesalahan Muawiyah radhiyallahu ta'ala langsung panggil dia datang sini. Kenapa buat macam itu? Kenapa? Habis, keluar, tak bisa menjadi apa amir walaupun keluarga. Walaupun. Tak bisa. Ini lagi dari. Maksudnya khani fillah, diwanus syakaawi, diwan untuk apa? protest protes. Hah? Kaluhan masyarakat, kaluhan masyarakat. Siapa siapa yang keluhan, yang keluhan, keluhan, keluhan. Siapa yang keluhan ada report yang sempurna dari mualaf. Yatoolah Imam berkati, Rasulullah SAW. Dengan Syeikh Al Salam Taimiah ada banyak hadis yang abatil, yang batil, yang mawdu' yang bila berani orang, yang syamiz, yang buat. untuk siapa? Muawiyah bani dari gulu macam ada banyak hadis dari Iraquiz gulu itu siapa Ali itu apa? Dan sebenarnya kan dari masalah yang antum wajib perhatian dalam baca buku sejarah dalam kisah Muawi dan Ali itu masalah yang pertama al-ahadith al-mawdu'ah wal kadhiba fi fadail Ahadith yang mau du'a dalam fadail-fadail mu'awiyah atau siapa? Ali. Tama sunya tak ada fadilah? Ada. Tapi banya yang apa? Yang kathib. Nomor dua. Ahadith-ahadith yang makhlubah. Dalam jarh. Bukan fadail. Dalam criticize Tahu criticize Apa criticize? Kritisisi ya? Mengkritisi. Ah? Mengkritisi. Dalam mengkritisi. Ada juga dalam dua-dua. هذا كذب دلالم تيغى دلالم تيغى أنتو علي بوات تكفير أنتو معاوية أتو معاوية بوات لعنت أنتو سيئبا علي إتو سموة باطل تعدى والله يا أخوان في الله سيئبا ينبتس سيجارة صحابة ديته ولو وقت بارن بارن تبه مسي ديته أقامة سموة الله هذا باطل كذب من قال أن معاوية أمر الأمر بلعن علي على المنابر. Itu tipu yang cakap Muawiyah perintah semua khatib di masjid Jumaah untuk bagi laknat Untuk siapa? Ali. Itu batal. Yang perintah siapa? Siapa yang perintah? Ahsan. Yang perintah siapa? Al-Hajjaj. Bukan siapa? Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Afu yaqani fillah. Sama yaqani fillah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, berdiri, an dia gerak berdiri, andia buat takfir untuk Abu Sufyan dan anak-anaknya. ياخذ تقلّا أنا أن يدن أبو سفيان التكفير سماه درزن جملة أو جملة جملة صحابة والتكفير ما تمتون صلى الله عليه وسلم هذا باطل، إنتو سمو باطل، أبى أبى ينادى أنت انتARA ديال الله جل وعلا حسرني يوم قيان، فضائل ديال ما سيADA هذا فضائل، داري فضائل معاوية رضي الله تعالى عنه تأدى خلاف داري أوراني تولي السجارة معاوية توليس أن ترسل الله صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم aini zaimulim nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abbas ya Abdullah bin Abbas bagi am panggil siapa panggil apa muawiyah unt tulis untuk saya tulis selalu dia kan katiban zakian zakian orangnya apa cerdas dia kan nulis dan dia nulis rasail rasail rasul ila al umara ila ila al muluk rasidiya tulis risala risala dari sallallahu risala surat surat sallallahu alaihi wasallam ni al quran raja-raja di dunia tulis semula. Fadlian ba yang lebih. Fadlian lebih banyak daripada nila. Insya-Allah kita habis cepat ni ha. Muawiyah ta'ala anhu waktu Umar. Sudah belah Syam min Muslim tanah tapi masih baru. Fa Muawiyah bergian hantar surat kirim entu Umar. Ya Umar. Bagi saya permisi saya membuat kapal tahu kapal kapal itu yang besar untuk masuk laut dan pergi untuk tempat yang depan Biladu Syam depan yang Biladu Syam itu dekat dan dia tempat orang Rumawi takut satu hari kalau kita daif dia mau apa, masuk apa, balik sebelum ini tak ada orang yang pernah dari muslimin dan orang Arab khusus pernah masuk dalam apa lau itu rumat kapan khusus untuk parang parang untuk kapan untuk parang belum pernah difaham ya akwan fa dzakara kathir ibn al-athir baniya 'ala madia uh, sebelum uh, muawiyah bagi permisi untuk muawiyah sebelum umar bagi permisi itu siapa muawiyah umar tanya amr bin al-as amr bin al-as siapa muawiyah dia keluarga Amr al-As Wa Muawiyah Wa Huthmah bin Affan Itu semua satu keluarga Sama bin Umayyah Amr al-As Amr al-As Tadi ya Amr al-As Apa pendapat kamu Entah sudah Perjalanan Sebab Amr al-As Dari orang Yang keluar Keluar Yang berjalanan Itu Zainas Allah Amr al-As Dari sahabat Yang berjalan Banyak keluar Antum ingat fil akhwanifillah Waktu Ja'far dan Muhajithul Habashah Bergi untuk Habashah Ahlu Quraish atau Abu Jahl Minta dari Ambul Al-As Untuk ikutnya sebab Raja Habashah kenal dia Betul tak betul? Maksudnya dia sudah pernah apa? Kapal Dari sahabat yang pernah kapal Orang yang bergi untuk apa? Belahidul Habashah Dia yang pernah kapal Yang lain tak ada Ambul Khattab tak tahu An mayoritas Muslimin yang parang sekarang waktu dia masih hidup dia tak tahu kapal, so dia hantar untuk Abu Nas tanya dia, mao ia mau itu itu minta ini ini ini, anta benda pertama apa? Fakala ya Amr, wallah ini raihuhu l'Amrul Ghaibin, saya sudah dengar laut itu Itu makhluk yang sangat besar Kalau manusia naik naiknya Macam satu titik Dalam apa? Makhluk yang besar Kalau anda selamat Selamat sama hati yang apa? Yang sangat apa? Takut Anda sudah selamat Tapi waktu selamat Anda apa? Takut And Kalau laut itu teriak. Antara rugi akal dan hati, hati kamu dan akal kamu hilang. Kalau dia teriak, apa maksudnya teriak? Maksudnya globo. Jadi kata ya ya ya Umar. Kalau laut itu teriak, antara dalam niat, maksudnya apa? Kepala kamu dan hati kamu apa hilang. Fala maaqal ala ala azam berkata macam itu, kamu Ma'awi, Umar qala al-umar la, wallah, la, muslim. Dhalik, la tak Orang muslim dalam imarah saya mati dalam hal itu tak terima tak terima jangan jangan jangan bawa muslimin untuk apa bahaya macam itu tak terima Alas, jangan, jangan naik apa law ففي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تكف داخل محج انس بن مالك حي صحيحين هي انس النبي صلى الله عليه وسلم ذاتكلي تيدر دي روما انس بن مالك اسمها ام ام حرام saudara ام سليم Bibi بابي بيبي انس خاله يا بيبي بيبي انس قال أنس فلا ما عندها رسول الله ثم استيقظ يضحك رسول الله بقول بظن أن أباكتها جمبيرا فقالت ما لك يا رسول الله كنا أباكتها يا رسول الله فقال عرض علي سياتين قدي منبي أناس من أمتي أه أناس من أمتي مانوسي داري أمة سياء يركبون ثبج هذا البحر أو عرض هذا البحر روايته دي الناي أتصله ما يعتس له يعني في سبيل الله كباد أبا الله عز وجل. قال في الحديث قال يعني يغفر لهم مأسون يا الله بقيد يا أبا مغفرت فقالت أم حرام بنت مي يا رسول الله بقي الله دعاء سيادة ريديا فقال صلى الله عليه وسلم أنت منهم أنت داريدي لابا صلى الله عليه وسلم أبا تيدر لكي متول عجل صحيحي رسول الله تيدر لقي. Lepas terbangun ketawa Ummu haram tanya dia Rasulullah SAW, ada apa Rasulullah cakap sama Rasulullah cakap sama Saya tengok di mimpi Ada orang dari kaum Dari ummah saya Yang naik laut Sama kapal Kisabi iltana Fakalat ya Rasulullah Bagi Allah doa Saya dari dia juga Saya dari dia juga Fakalat n.a.w. bukan Antisudah dari orang yang apa Yang pertama Maksudnya orang dari Orang yang dua Mungkin dia sudah apa Mati Meningat Ummu haram bintu milhan orayaan apa? Sahabat. Umar khilafanya semua tak terima. Maksudnya siapa yang terima Muawiyah untuk pergi dalam lawa? Siapa? Uthman. Falama jatuh khilafat Uthman. Uthman sudah amir. Yang pertama yang Muawiyah Minta apa? Untuk apa? Untuk buat kapan untuk masuk lawa? Fisabih illa fi jihad. Fa adina lahu. Fa Muawiyah Wa dakhal bin muslimah. وَذَهَبَ وَقَاتَلَ الرُّمْ فِي بِلَادِهِمُ معاوية masuk tanah Europe antarang sana untuk menjaga antempat apa Muslimin. muslim فَأَمَّنْ بِلَادُ الشَّابُ وَقْتُ عُثْمَان هَذِي فَضِيلَ أَوْ تَبُّكَنْ فَضِيلَ itu fadilah masuk لو في سبيل الله أنه sudah dia jaga itu apa dalam apa مغفرة هذين فضاين معاوية dalam lain-lain تبين <تقلت> عم كلو كتابة شف فضائل علم النبي طالب أبا تأهب فضائل علم النبي طالب بهانيان بكائي نساجان أبو بكر رضي الله تعالى دن علم النبي طالب دن خديجة فضائل دي ينطال نبا تنجي هكذا أملا أم أن نسائي أنت تعرف الإمام النسائي أنت تتابع الإمام النسائي نقي الإمام النسائي الإمام النسائي صحيح الكتاب الخصائص خصائص علي خ خصوص خصوصا خصوصا تسيب أبا علم النبي طالب hadan imam ahmad bin shu'aib an-nasa'i imam al-hafiidh rahimallahu ta'ala tulis satu buku untuk apa khasa'is lepas tu rahimallahu ta'ala masuk bilad asyam dia khurasani nasa'i masuk bilad asyam imam an-nasa'i masuk bilad asyam buku dia sudah masyhur fa Wahai wa nasai anta sudah tulis buku untuk orang yang guluh Yang nawasib, yang ikut bina Umayyah Yang nawasib, yang tak suka Alim Ibi Talim Dia jaga bersama Ya Nesai, entah sudah tulis satu buku untuk khasais Alim Ibi Talim Entah buat apa untuk orang kita? Orang kita maksudnya siapa? Maawiyah, bukan Uthman, sudah Dia guluh sama apa? Maawiyah Fakala wallahi la'arif Kala wallahi saya tak tahu داري خصائصنيك تشوالي حديث لا أشبع الله بطنك يا معاوية حديث من؟ حديث من؟ حديث ابن عباس في صحيح مسلم إيطو حديث ينقالي صحيح وكان ينسى هذا صحيح أن فيه تشدد أن نسائفه وراني تشديد دلان حديث أدبني حديث ينفضائل ينصيح أنتم معاوية تبيديا وراني شديد هذا حديث صحيح مسلم حديث ابن عباس ساتو كلي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ورانتو ابن عباس Nusalam keluar jumpa Ibn Abbas Ibn Abbas mainan sama anak-anak keluar di luar. Fakala Ibn Abbas datang sini. Pergi an jumpa siapa? An panggil siapa? Maam, bagi an panggil Muawiyah. Lafun, Muawiyah bakti Rasulullah meninggal umur dia 20 lipa, 20 lipa. Fajaa'ahu Ibn Abbas, Ibn Abbas pergi an jumpa Muawiyah. Qala ya Muawiyah ajib Rasulullah. Qal an, saya apa? Makan kata al rasul sallallahu alaihi ya Rasulullah innahu ya'kul di apa makan fa qala ibnu bagi an panggil apa maaf bagi bang tangi tengok dia apa masih apa masih makan bukan muawiyah masyaallah ya'kul muawiyah orang yang besar orang besar kalau naik atas atas kuda kuda apa kuda apa bagi bawah orang besar وقت عبد الرحمن من الجم وعمر ابن أبا ين ين أور أوراني ين ين موبنهم عاوية عمر بن سبرة بمكان مكان عمر من سبرة الله أستنى نمني أبا لعنه الله أوراني خارياً موبنهم عاوية دياب دياب بكل عاوية عاوية بطر بطر دياب بكل تياب دي Bawah, uh, belakang, belakang bawah. Tahu ini, belakang sini. Masuk, sejadah dia, masuk belakang ma'awiyah. Tapi sebab ma'awiyah Allah, mabarik apa? Besar, perhenti tak masuk lagi. Perhenti salah. Belakang dia, perhenti. Sejadah dia. Maksud? Dia mau keluar lagi, mau keluar, tapi tak bisa keluar. Sudah apa? Masuk. Masuk tak bisa. فارتفع عليه معاويه معاويه بطر بالي انا apa؟ فنولي معاويه فنوليه terus سبب معاويه apa؟ besar بسار. سبب besar نيا سبحان الله بنجاني مفهوم يا اخواني في الله نعم الشاهد يا اخواني في الله الشاهد فابن عباس بالي ابن عباس بالي انت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ياكل انه apa؟ دي apa؟ ما سي apa؟ Kata Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Lajshbag Allah buntuk ya Mauyya, Lajshbag Allah buntuk ya Mauyya, Masiuniya, Anta belum belum kiniyan, Anta taanjadi kiniyan. Itu doa, tapi sama sama itu itu bincalah, tapi bincalah itu bukan apa bincalah dalam Arab, itu macam apa? Macam doa. Nama dia apa? Di bahasa Indonesia ada? Tak ada. Alum ya Awan fil Allah Rasulullah Sallam bersabda, 'Hada Hada hadis di Sahih Muslim di bab Fazail Mauyya, Fazail Mauyya.' Se siapa yang Rasulullah bin Chalad dia macam itu itu menjadi apa? Menjadi apa? Rahman, rahmat dia. Allah mensabahnya boleh besi, Allah mensabahnya, la'anthu fuj'ala 'alayhi rahmah. Itu rahman tu. al imamul An-Nasa'i taala tanya dia, "Apa anta tullis untuk untuk orang kita maksudnya Muawiyah?" Rakalni amsha An-Nasa'i rahimahullah taala ta'tahu dari fadail Muawiyah kecuali la'ashba Allah petak ya Muawiyah.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 lepas tu lepas tu apa ambil batu lain dan dia bulu sebab dia cakap apa la'ashba'allahu apa'amata entah cakap sama amin macam itu entah kafir habis punuh dia macam itu alim nasai wakana a'lam nas waktu dia meninggal dia apa dari apa yang paling ilmu Karena ulama menghad dari hayatanain ini juga waktu nisae meninggal dia yang paling tinggi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An shai oram besar, Orang besar. Allah taala koin empat perempuan. Empat perempuan. Setiap hari pagi makanan satu ayam. Tahu satu ayam. Satu ayam itu makanan pagi sahaja. Satu satu Waktu وقتو apa waktu makanan tengah hari setengah kambing itu dia masyaallah kambing dia syrab naqi'a az-zabib minum apa az-zabib tamazib kismis nah suka kismis dia cakap bagus untuk apa hafalan kerana hafiz min a'lamin nas min a'lamin akan ma tadhlim min Bisa al-ghulu al-ghulul nusiibah wa khayfa billah al-um ya akhwan fillah waqtu muawiyah minni semua muslimin di tanah islam siddih an sukan ya kecuali dua orang ghali shi'i fi'ali atau khariji ala umat islam dua orang an dua dua dari siapa? ahlu apa? ahli bidang hatta orang yang ta' suka banya benda padari mu'awiyah dia tahu mulk dia an khilafah dia apa? rahmat sebab effect Mengaruh dia di agama Di umat kita Besar dan bahanian Walau orang Tak suka Tak terima Sebab dia Ikut Ali Nabi Talib Macam banyak orang Dari Al-Kufa Walau Tapi dia tahu Khilafat Muawiyah Itu apa? Rahmah Untuk semua Amin Macam Ibn Kathir Rahmanullah Ta'ala Tanakad Zahbi Dan lain-lain Cakap Amin Tidak ada satu orang Yang merupuhan menjadi apa? مسه داري أورانيا لأنه في غاية الكارب ولهذا يقول الشافعي الشافع رحمه الله بركاته قال تحلى بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء الشافع رحمه الله تعالى بركاته تحلى بالسخاء كما أنت أدبان يا سالحان سالحان كران كران أنت بلاجر أبا مليا در موال بلاجر در موال siapa yang ada kurang-kurang di akhlaknya? Anta belajar apa? Dermawan, an menjadi dermawan sama ma'unsi walau dalam perkataan. sebab apa-apa yang kurang dalam akhlak kamu, dermawan itu apa? Tutup, tutup. Tahalla bis-sakhai fa kullu 'aymin yughathihi kama qila as-sakhah. Adam bin Muawiyah radhiyallahu ta'ala. Yakfi la hunna. Walhamdulillahirabbil